Bona nit, benvinguts al ningú no és perfecte Una setmana més, aquesta setmana sí, ja programa programa normal no? la, El programa excepcional de la darrera setmana I és que circumstàncies personals ens van obligar doncs, La setmana passada a fer doncs, un programa, diguéssim que diferent no? Bé, el cas és que la Marta ha estat mare I per això la setmana passada doncs vam estar una mica així Però eh, aquesta setmana ja tenim programa especial I la Marta que ens estarà eh, escoltant des de casa seva Marta, felicitats amb el petit Roger que doncs, t'estarà escoltant també amb ah, el Ningú Nes Perfecte i bueno, que t'acabis a recuperar d'aquesta maternitat i que aviat tornem a tenir secció de xafarderies, ni que sigui per telèfon, perquè, és clar deixar els, els nostres oients sense secció de xafarderies durant unes setmanetes, eh, jo sé que això és dur, però tranquils que omplirem i mira que tenim de coses en el programa d'avui perquè parlarem, a banda de moltes de les estrenes d'aquesta setmana, una molt esperada, que és Rebobine, por favor, pel·lícula de Michel Gondry un director doncs, bastant esperat perquè és d'aquells directors que realment ens ofereixen coses diferents quan estrenen pel·lícules a la gran pantalla i certament tenim moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, entre moltes de les altres que s'estrenen aquesta setmana eh? tot esperant la gran estrena del mes que ja jo crec que és la que obre la temporada que és la que arriba el 30 d'abril que és Iron Man bé, a banda d'això, tindrem moltes coses tindrem en Jacint Casamont amb les notícies calentes a banda d'estar la producció del programa Jacint, bona nit, com estem? Uh, bona nit, bé, bé Bé, bé, molt bé. T'ha veig ben col·locat, avui, eh? Sona bé, vull malament, dir... Però sí, sí, estic bé, estic, bé, estic <ríe> Això volia dir, no volia dir l'altre. Ho havia bé. Perfecte. Uh, Tindrà notícies alguna cosa que ens vulguis avançar d'aquesta setmana? Uh, sí, sí, sí, sí, sí, que la Disney sabien que estava buscant qui seria Prince of Persia i hem tingut tres noms diferents. Ja? Uh -huh. I ja n han desmentit un, però n'hi ha dos que queda per confirmar o desmentir. Si tenim la gran final entre dos candidats. Sí, no és tan com ho té, però bastant important. Bé, jo crec que és més important això, <ríe> però vaja. Eh, D'això en parlarem a les notícies calentes i tindrem entrevista. Avui parlarem amb Antoni de la Torre, eh, un gran expert en sèries de televisió, que ha escrit un llibre que es diu Friends, tècniques per a ligar. Doncs amb Antoni de la Torre parlarem aproximadament d'aquí mitja horeta sobre aquest llibre, a veure doncs, si entre tots també aprenem alguna cosa de com lligar mitjançant la sèrie Friends, a veure que ens explica el Toni de la Torre, que també aprofitarem per parlar amb ell de, de sèries, que és un tema que domina bastant. De totes maneres, nosaltres no ens estalviarem de fer eh, la nostra particular crítica Terminator, o com diuen a TV3, Terminator, les cròniques de Sarah Connor. Eh, sèrie que podem dir que no ens agrada massa, que no, Jacint? Mm... No, no és fruit de la meva devoció, la veritat, bastant cotronca, per mi. Bé, després ens podem esplaiar una mica sobre, sobre aquesta sèrie que ha estrenat TV3, i recordem que la setmana que ve tindrem eh, de convidat al programa eh, el cap de compra de sèries estrangeres de TV3. No, tampoc, no ens ficarem molt amb ell per la compra d'aquesta sèrie, perquè no em tenia, ara mmm, que ha sortit una mica pastitja la sèrie, doncs però, però sí. Però també ha comprat Doctor Who, que jo m'hi he enganxat. Ah, i, sí, I herois, és sí, sí. alguna cosa bona fet. Se sí, sí, niptac? bé no, no, i tant i tant i tant. Bé, eh, tindrem també l'Aram Bon Matí, que ens parlarà de còmics, això serà cap al final del programa, que també tindrem l'Aram eh, Via Telefònica, que eh, ens parlarà, no sé si del sol del còmic, que encara no ens ho ha avançat, però al final del programa tindrem a Bon Matí. Nosaltres recordar que tenim el concurs de Panini Còmics, que sortegem un eh, lot de Panini i amb còmics de Marvel, i això ho fem doncs, un cop al mes, al final de d'última setmana de mes, en aquest cas doncs, l'última setmana d'abril, sortegem aquest lot de còmics Gentilesa de Panini i heu de contestar la següent pregunta que també podeu trobar a la nostra pàgina web el www.gr.es barra ningunoes on hi trobareu moltes coses nostres i entre d'altres els programes del ningú no és perfecte per descarregar el www.grn.es barra ningunoes doncs heu d'escriure'ns de un correu electrònic en el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com contestant la següent pregunta Quin actriu interpretarà a Betty Ross en la nova pel·lícula de Hulk que protagonitza Edward Norton? Eh, la última, la que s'estrena el mes de juny-juliol. Qui interpreta el personatge de Betty Ross que l'anterior pel·lícula ho feia la Jennifer Connelly? Eh, doncs, quina ha estat, doncs, l'actriu que, que la substitueix. Aquesta és la pregunta que fem. ningunoes.hotmail.com i participareu al final de mes en aquest sorteig d'aquest magnífic lot que ens preparen, com sempre, els amics de Panini Comics. I nosaltres, si us sembla bé, anirem directament per les estrenes. Abans em presento a mi mateix, l'Ignà Serbat, presentant i dirigint aquest programa, que és el Ningú no és perfecte. Doncs comencem. Estrenes tertúlia i notícies a la gran pantalla. Doncs comencem amb Rebobine, per favor, pel·lícula de Michel Gondry, com ja hem anunciat al principi del programa, Jack Black, que diuen que és el que més patina en aquesta pel·lícula, i jo crec que Jack Black té la sort de participar en bones pel·lícules, però que passa que és un actor amb moltes carències. Bé, Mos Def és el seu, la seva contrapartida, i aleshores trobem actors eh, bastant populars i coneguts, als anys 80 i que per diferents motius doncs sembla que fa anys que no treballin o que bé, després de fer moltes coses no gaire bones dos hagin caigut en oblit estem parlant de Danny Glover, tots recordem la seva gran època, les pel·lícules d'arma letal Mia Farrow, la musa de Woody Allen a l'època i Sigourney Weaver amb aquelles pel·lícules d'àlien que ens tenia acostumats el director i guionista de Human Nature, Olvídate de mi, la ciencia del sueño torna amb una nova pel·lícula del seu estil tan particular indescriptible personalment m'incla entre els fans del seu cinema, ple de dosis de surrealisme. El guió segueix amb Mike, el propietari d'un videoclub de VHS, òbviament en crisi, però esclar, avui en dia un videoclub de VHS jo crec que no n'existeix cap, però bé, és rollo Michel Gondry total. Un dia rep la visita del seu millor amic, Jerry, que accidentalment es, es carrega magnèticament, eh? no em pregunteu com, simplement és així, i això provoca que totes les cintes del videoclub esborrin. Per evitar la catàstrofe, Jerry i Mike s'uneixen per gravar ells mateixos noves versions de les pel·lícules del videoclub. Així que en el final en podrem gaudir de remakes de pel·lícules com Rocky, Los Cazafantasmes o Paseando Miss Daisy, que protagonitzaran només Jack Black i Mos Def. Nosaltres, perquè us aneu fent a la idea del que es rebobine, por favor, us hem preparat el tràiler d'aquesta pel·lícula. Um, he rebobinat tota la cinta i està en blanco. ¿En serio? Esta cinta no funciona. La, la suya està así? ¡Mira, mira, mira! ¡Todas están en blanco! Es la televisión, Mike. Te enséñame. ¿Qué haces? ¿A ti te hace esto? ¿Qué uh -oh. te pasa? ¿Qué hace eso cuando te mueves? ¡Estás magnetizado! ¡Tú has borrado las cintas! ¡Has sido tú! Hay que buscar cintas nuevas. Tengo una idea. Sígueme. Si por la calle tienes asma... Sí. ...y te encuentras a un fantasma... ¿Qué? ¿Eh? ¡Tienes que llamar a los cazafantasmas! ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿La canción que cantaban en la peli? No. Ah, pues la he clavado. ¡No te muevas! ¡Voy para allá! <risa> ¡Me has moqueado! <risa> Tiene su rollo. ¿Tenéis otra? <risa> ¡Puedo disparar y soy un maestro del karate robot! <risa> ah uh, Esto no son simples remakes oh, ¿Qué le está pasando a nuestro barrio? <risa> <risa> Nuestra versión es mejor <risa> Nuestra versión solo dura 20 minutos <risa> Ahora somos famosos, la gente me reconoce por la calle Vale, vale, dale un beso, ven <risa> ¿Por qué tengo que darle un pico a Wilson? ¿Tienes que impedir que te vuele la cabeza? Que me la vuele Aficionados <risa> ¿Quieren ver estas películas? Tengo una orden para destruirlas. El aviso del FBI en la cinta sale al principio. Pero nosotros lo borramos. Son buenos. Dominan todos los estilos. Lo que quieras lo rodamos. Rebobine, por favor. Nuestros vídeos son de Chile. Por las películas con corazón. ¡Qué bueno! Y alma. Paseando a mis Daisy. No es aquí, hopi, hopi. te equivocas. Es que te estás sordo. Tú no puedes hablarme así. Y ahora ve como el viento corre. Corre hockey. Yo no me des más sordo. Mike. I la següent és eh, 21 Blackjack, pel·lícula de Robert Luquetic amb Jim Stargast, Kevin Spacey Kate Bosworth i Lawrence Fishburne És un film basat en fets reals que ens explica la història semibiogràfica de Jeff Ma un home que va guanyar milions de dòlars en el Blackjack gràcies a les seves habilitats matemàtiques En el film, Jeff Ma és Jim Stargast un dels millors estudiants de la Universitat de Massachusetts El seu professor de matemàtica s'adona de la seva intel·ligència i li proposa, juntament amb altres estudiants desplaçar-se regularment a Las Vegas, localitzar les taules de Blackjack més calentes i, utilitzant la seva memòria i les seves habilitats matemàtiques, guanyar dotzenes de milers de dòlars. El film està produït pel mateix Kevin Spacey i només dic que el veritable personatge que interpreta doncs, el Jim Starr, que la pel·lícula Jeff Ma actualment doncs, li deixen passejar-se pels casinos de Las Vegas, però no li deixen acostar-se a una taula de Blackjack. O sigui, aquest home està marcat per vida, que no poc acostar-se a una taula de Blackjack. Aquesta és la pel·lícula interessant, això sí, 21 Blackjack d'aquesta setmana. La segona de les estrenes és Retratos del més Allà de Masayuki Ochiai, amb Joshua Jackson, Rachel Taylor i Megumi Okima. Un dels protagonistes de Dawson Crece, el feia de Paisi, protagonitza el remake de la pel·lícula de terror asiàtic Shatter, provinent de Tailàndia. Un anèssim remake de terror asiàtic que, almenys a mi, no ve gens de gust tornar a veure. Una mica n'estic fart i saturat ja. Els protagonistes són un jove matrimoni que es trasllada a Japó per començar una prometedora carrera professional. Una nit atropella a una noia que desapareix sense deixar rastre. Disposats a començar la seva nova vida a Tóquio, observaran unes taques estranyes a les fotos que tiren. No cal dir que aquestes taques són en realitat esperits de gent morta. Els productors són els mateixos que ja han fet els remakes de The Ring, La Maldició, Dark Water i The Eye, o sigui, va, té un currículum llarg. Així que ja podeu imaginar per on aniran els trets d'aquesta pel·lícula. Fuera de cartes, la segona estrena, pel·lícula de Nacho García Villera, amb que Javier Cámara i Fernando Tejero, el responsable de la sèrie Siete Vides i Aida, fa a la gran pantalla per narrar-nos la història d'un cuiner de reconegut prestigi, propietari d'un restaurant de moda xueca al barri gay de Madrid, que viu la seva homosexualitat sense complexos. L'aparició dels seus fills, fruit d'un matrimoni anterior i del seu nou i atractiu veí, li dinamitaran la seva vida tal com l'entenia fins ara. I acabarem amb les darreres estrenes d'aquesta setmana, La edat de la ignorància, pel·lícula de Denise Arcan amb Marc Labreix i Diane Kruger, una pel·lícula canadenca candidat als Oscars que segueix a Jean-Marc, un fracassat que en els seus somnis és un home d'èxit, tot el que no és a la vida real. I l última de les estrenes d'aquesta setmana és la banda No es visita d'Eran Kholirin amb Sasson Gabay, una coproducció entre Israel i França sobre els músics egipcis, sobre oi, uns músics egipcis que viatgen a Israel per tocar la cerimònia d'inauguració d'un centre artístic. Tot i així, la banda acabarà perduda en un poble enmig del desert. Aquestes són les últimes estrenes d'aquesta setmana i ara sí, Jacint, estàs preparat que comencem amb les teves notícies, com sempre, ben calentes. Oh, oh, oh, oh. doncs quan tu vulguis eh? te deixo començar com vulguis eh, és que la música m'agrada t'agrada, t'estàs enganxat sí, és un problema que tinc uh, tinc bones notícies perquè comencem amb David Take que és el productor de Battlestar Galàctica, molt bé. que s'ha decidit a produir una altra sèrie per Siphi Channel, i en aquest cop és Hijos de los Hombres. Uh, que està basada en la pel·lícula? I en la novel·la, de uh -huh. P.D. James. Molt bé. Doncs pues s'ha decidit a portar-la endavant, perquè diu que li pot treure molt de suc a la humanitat que s'acaba ja, jo crec que Galàctica hi ha una mica d'aquest pal no? Uh, la jo sèrie... no l'he seguit sí, sí, està, està superbé, eh? és, és esplèndida eh? és... bé, de fet és una continuació de la sèrie, però no té absolutament res a veure amb la sèrie de, de, dels anys de bueno, finals dels 70, principis dels 80 és un concepte completament diferent el que passa doncs, és que en, aquests, en aquest grup de planetes els Cylons pràcticament arrasen tots els planetes on viuen els humans, i els humans han de fugir d'aquests planetes i marxar amb naus. I els Cylons els persegueixen. Vull dir, és molt catastrofista, també. Té aquest rotllo de fi de la humanitat, una mica, la nova sèrie de Galàctica. Aquest senyor és un nostre d'amus, doncs. Sí, sí, sí. Escolta. Després tenim Neil Marshall, que és el director de Descent, que diuen que és molt bona, tampoc l'he vist. És boníssima. Jo hi ha poques pel·lícules que hagi passat molta por al cinema i aquesta és una d'elles, de Descent doncs tinc bones notícies o males notícies perquè escriurà i produirà dos seqüeles més que continuaran a... Eh, com es diu? saps allò que un acaba i cronològicament això continua mm -hmm. doncs seran continuacions directes tipus i per scripers per entendre'ls sí. doncs. bueno. bueno, veure a veure jo confio en ell però d'un moment, fins que no ho vegi, no... Home, productor ionista, diguem que es mulla l'ajustet per dir, sí, he participat... Però no la dirigeixo, aquesta. Per si surt malament la sí. cosa, que no diguin que... Es cobrés les espatlles bé, no és pas tot tu. Després tenim una de les notícies que aquesta, si hi hagués l'Aram aquí en directe, diria això és mentida. Uh -huh. Perquè Sam Connery s'ha reunit amb els productors de la saga Bond per aparèixer a la següent... Això també t'ho dic jo. James és... és mentida, això. I diuen que farà el paper de dolent. No m'ho crec. Ja em sap greu, eh? Però no m'ho crec. Demana 20 milions de dòlars. Sí, esclar. Però no estava retirat, aquest home. Sí, però els capritxos. Vol anar de creuer, necessita que calés com tothom i diu, va. Bueno, però ha rebutjat Indiana Jones, en canvi. Perquè Indiana, bueno... <laughs> Tinc no la dira d'Indiana Jones. No diguis res d'Indiana Jones fins que no hagis vist la pel·lícula. No, no, Déu me'n guard. Uh, després tenim Tony Bell que és la xicota de Dexter, la sèrie de Dexter. Sí. Doncs pues farà un paper al cinema i serà en una pel·lícula d'altos vuelos, com dirien, perquè serà la pròxima entrega de Sau. Ostres, Sau 5. Això és començar bé la carrera al cine, per mi. Sí, sí, bueno, un pas endavant en la seva trajectòria que no vegis. Sí, sí, sí. Després de Dexter, un assassí refinat, eh, en Puzle aquell. En Puzle està mort i raqueta mort, ja. Oh. Oh. Escolta, estava oberta en canal a la quarta pel·lícula. Vull dir que... En fi. Sí, sí. No, ja, ja. Uh, després, una altra que vol tornar a una saga és Kevin Spacey ha dit que està convençut que vol sortir a la segona part de Superman de Bryan Singer, si que la dirigeix, les seves aclaracions han sigut. Creo que ja han començat les negociacions i en realitat estoy totalment decidido a firmar para lo si el projecto finalment siga adelante i todavía me mirenden en el. Seguro que allí estaré. Jo crec que saps que haurien de fer amb Superman, Penso jo,? eh? Di'm tota la meva opinió. Sí, sí, jo que la, de la saga. La, la que <laughs> jo crec que haurien de finiquitar directament el que ha fet Bryan Singer, acabar-ho, acabar amb la sèrie televisiva Smòbile i passar la a la gran pantalla amb els mateixos protagonistes musicals la gent pagaria per veure una cosa que ha anat peint durant anys en televisió però diferent. o sigui el pas de Superman, veure'l a, a la gran pantalla. Jo crec que sí. La sèrie ha triomfat i l'any que ve 8. temporada, vull dir, és... Uh, no, no, sí, ha triomfat més. Bueno, diuen que tampoc és tan mal resultat el que va fer l'última Superman. És que s'esperava molt més, les expectatives eren molt altes. I, per altra banda, Brian Singer no va fer res més que repetir el que ja havíem vist, no va oferir res de nou. Aquest és el problema. Després un nom estrany que és Shekhar Kapur, mm. que, que em sona ja no sé ah, què. sí, a mi també. Què farà, aquest home? Em uh, sembla que és el de... Si sí, ho per estrenar de Fol, el que va guanyar Sitges, és el mateix, no? És, ara, ara m'ha vingut al el cap, Elizabeth eh, Elisabet, esclar. Sí, sí, sí. Doncs és, substituirà el desaparegut Anthony Minguela en el seu episodi que tenia fer pel film New York, I Love You. Uh -huh. I després mm, portaran al cine un llibre que jo m'he llegit, que està molt bé, que es diu Sexo, i Hollywood, de Peter Biskin, <coughs> que tracta sobre el cinema independent dels 90 i sobretot centrat en els Weinstein de Miramax mm. i explica tot el que va passar amb Soderbergh, Tarantino, Spike Lee i tota aquesta moguda que hi va haver-hi. Doncs era un ensaig que feia el senyor aquest sobretot el que va passar. I ho volen portar al cinema. Però la pregunta és ja si és documental, diguéssim... Ja, ja. O pel·lícula de ficció. Ho volen fer com a pel·lícula documental o com que no poden fer amb els barderers protagonistes... Això t'han de dir, amb els noms els hauran de canviar. Gafaran actors, o sigui, sea, faran recreaciones, d'aquelles que veiem a sí. la sexta de tant tant, sí, sí. doncs volen fer el mateix. Bé. Bueno. Jo em pregunto quin actor interpretarà Robert Rodríguez, Tarantino... No sé. Els ha unxetxat de, de nuit, perquè eh, si no ja... Podríem anar a un bar i els s'estim prenent cerveses podríem no, fer no. de Trentino i Robert no, Rodríguez no, no, per eh? perfectament <laughs> completament en contra després tenim any el musical que, surt, uh, que salta la gran pantalla de Ron Marshall que ja és un professional amb aquestes coses uh -huh. i destacar el seu repartiment que és Penelope Cruz eh, per això és motiu per no anar a veure aquesta pel·lícula Javier Bardem un altre motiu per no anar-la a veure Judi Dench sí. Nicole Kidman Bueno. Marion Cotillard no, no m'ha diu res aquesta noia però saps qui és? Sí, home, ah, no, com quasi no em diu res sí, però no sé no... Ah, és guapota sí, ja està, no, no li veig gaire res que que vols? No. i per últim, Sofia Loren bueno, en fi, és igual, tot torna no? pues... i ja per acabar el que havia començat al principi de tot, de mm -hmm. Prince of Persia fa dos dies exactament va saltar el rumor per internet que Orlando Bloom seria el protagonista ràpidament la Disney va, va negar-ho, però va sortir un altre rumor tot seguit que encara no han desmentit, que és Zac Efron, el protagonista High School Musical uh -huh. que podria ser protagonista però què ha passat? Que jo abans de venir programa m'he connectat a internet per seguir la notícia i resulta que diuen que serà Jake Gyllenhaal uh -huh. Gyllenhaal Exacte, hall. molt bé, molt bé doncs no sé, encara no sabem no? Ja es no, estem una mica en dubte, la veritat molt bé, Jacint doncs, a veure si la setmana que ve eh, tenim ja la resolució al tema i podem saber exactament doncs, qui, qui serà Prince of Pèrsia. si us sembla bé, anem directament a la tertúlia a les pel·lícules que, que hem vist aquesta setmana mm, ara, ara en comentarem no sé si n'has vist alguna tu Zassin, aquesta setmana a Rogue exacte, el territori de la bèstia sí, sí, sí, la comentarem tu crec que no et va agradar massa a mi em va decepcionar bé, ara en parlem, no sé si tenim sintonia ens oi, tant, preparar... que, que, que estic jo als mandos ah, per això, per ho això ho te pregunto vinga, va Doncs vinga, anem a parlar de Roguer, el territori de la bèstia. Aquesta pel·lícula de monstre que podria semblar convencional en principi, però la veritat, per mi és un divertiment molt important. A mi m'agrada molt, ho he de confessar. les pel·lícules amb bitxos, ver, hi ha algunes que m'agraden més, d'altres menys, però ja crec que una mica eh, recrea o homenatge o aconsegueix agafar la... El bon sabor a fer de pel·lícules, per, per exemple, la primera piranya o la primera tiburon. Són pel·lícules d'animal, ferotge, ben fetes. I és del director, no oblidem, de Wolf Creek, pel·lícula de terror excel·lent, eh, també rodada a Austràlia, i la veritat és que Austràlia és un protagonista brutal, la pel·lícula. M'agrada molt la manera que té el director de... Uh, introduir-te la pel·lícula a través del paisatge que és al·lucinant els moviments de càmera són molt bons i la música que t'hi posa de fons que et captiva en tot moment i la història, a veure, la història és, el, la, història és la que és vull dir, no, no, no, no hi ha més no? però, però és molt interessant, a mi em va enganxar durant tota l'estona, a mi em va i la recomano molt la veritat jo he de destacat el títol, més que res l'hem ficat aquí a Espanya perquè veig que tenim sí. molta idea bueno, fantàstic i després, eh, sí, potser és un homenatge, però no el sento com un homenatge, perquè no veu referències clares uh -huh. a cap pel·lícula a part del gos. No, és més que, sí, és més que res en el, en el gènere en si. No crec que vagi a homenatjar, sinó bueno, fer una mena de, de tiburó, no? de piranya. Potser més piranya que tiburon, no? Però també li falta la mala baba, perquè a piranya hi havia mala bava. Aquí no hi ha mala baba. Els personatges... Bah et caben a estar simpàtics home no eh, n'hi ha alguns que no eh però hasta els que són antipàtics sí. demostren el seu cantó bo no, al final quan se'ls estan menjant dius, Ai, quina pena, no? encara que siguin antipàtics tampoc tant, però no sé tampoc vaig connectar en cap dels personatges ni la protagonista, ni el protagonista vaig connectar-hi gens pues era, el protagonista Rada Mitchell mmm, no bueno, pots connectar-hi o no, però és un gustasso veure-la amb la gran sí, pantalla una cosa és connectar a través de pantalla, l'altra en directe però... i l'altra no me'n recordo com es diu és el sortir d'Àlias un dels protagonistes de masculinàries pel nom no... Mm -hmm. I re, això que me n'esperava més i més veient que el director me n'esperava molt més un mm homenatge -hmm. simplement i ja està mm -hmm. Bé, aquest director per això promet i farà coses molt, molt interessants No sé quin és el nou projecte que està sí, és una altra pel·lícula també de gènere que Ai, ara no me'n recordo ja, ja ho buscarem, ja ho buscarem però sí, sí, sé que està preparant alguna cosa també de... fa no fa el mateix i que promet bastant eh? vull dir que li estan començant a proposar Don't coses say? interessants no, no, no me'n recordo bé, ja, ja ho mirarem i la setmana no que veu ho, ho comentem l'altra estrena que ja es deia fa una mica, d'un parell de setmanes però baixa és La noix és nostra que encara no havien comentat que és aquesta pel·lícula eh, del Joaquim Fènix i el Mark Wahlberg i trobem el Robert Duval, que està esplèndid el Robert Duval eh, bé, és una pel·lícula, a mi em va agradar eh, potser l'han comparat amb Infiltrados però ni molt menys arriba a l'alçada d'Infiltrados, Infiltrados és eh? sobre mestre aquesta pel·lícula, no és, una pel·lícula de gánsters de màfia, està molt ambientada està, bueno, succès a principis dels anys 80, està ben feta quan Nova York doncs era un niu de, de bé, de, de delinqüents i la policia doncs era la, la riota de, de la màfia això va anar canviant amb els anys i una mica aquesta pel·lícula intenta presentar el que seria el punt d'inflexió on les coses podien haver començat a canviar. No? A mi em va agradar, ho eh, És una pel·lícula que està bé i crec doncs, que, que pot agradar que els agraden aquestes pel·lícules de, de màfies i tal. No? Eh, recordem que el mateix director va, és el de Little Odessa i d'aquella pel·lícula que ara me'n recordo un nom que també van protegir ja, Mal Warburg, Joaquin Phoenix i la Charlize Theron. No me'n recordo del títol. Vegeix, sinta sí, estàs concentrant fent aquí una, eh, una, fusió mental, però no te cridava sortir. Ah, uh, sí, perquè el era... l'altra cara del crimen es deia sí, o cosa sí, així? és que sempre la confong les dues cares de la vereda mm. sempre confong el títol, perdó doncs mira, doncs és aquesta, al final ha sortit i una altra és la família Sàvages, que aquesta sí que es va estrenar la darrera setmana que és una pel·lícula que amb un argument molt de telefilm vull dir, és, és un telefilm amb dos excel·lents i grans actors que fan una interpretació tots dos brutal uh, tant la Laura Lini com el Philip Seymour Hoffman estan que se surten i és una història molt, molt crua, molt dura, una pel·lícula que no et dona l'oportunitat de riure, que és com dos fills es veuen obligats a ingressar a un pare amb una residència perquè passi doncs, els últims mesos o setmanes de vida en aquella residència, una residència sòrdida, etc perquè se li ha mort la dona, i els fills de la dona en la qual estava casada l'han fet fora de, de casa seva. No? Uh, pel·lícula dura, dura... Mmm però bé, amb toc de telefilm una mica. Eh? A, mi, a mi, la veritat, em, em, va costar, em va costar una mica aquesta pel·lícula, malgrat que li reconeixem moltes virtuts i que intenta fer alguna eh, més enllà de, del telefilm a banda dels actors. Eh? Vull dir, el plantejament, doncs, eh, malgrat ser molt de telefilm, se n'acaba de sortir una mica i, i escapa un pèl del, del gènere de telefilm. Bé, nosaltres anem a comentar les pel·lícules que s'han estrenat als Estats Units en el box office, com sempre...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 Doncs comencem amb les estrenes als Estats Units. A la posició número 5 tenim de Ruins, entrada de la setmana amb 8 milions de dòlars A la 4 a Horton, a 4 setmanes amb 131 milions de dòlars déu nhi l'èxit de Horton a la posició número 3, Leaderheads entrada de la setmana amb 12 milions de dòlars a la 2, Nims Island, entrada de la setmana amb 13 milions de dòlars i a la posició número 1 uh, 21, o que és 21 Blackjack dues setmanes, amb 46 milions de dòlars. Aquesta setmana uh, 21 Blackjack es manté en el primer lloc i la primera novetat ens arriba a la segona plaça que ocupa Nims Island la nova pel·lícula protagonitzada per Judy Foster. Es tracta d'un film infantil que ens explica la història d'una nena, Abigail Bress Sempre que hi ha nena en una pel·lícula, últimament és el Breslin. Que viu a l illa de NIM, on qualsevol cosa imaginable és possible. Davant d'un perill, la nena eh, demanarà ajuda a l'autora dels llibres d'aventures que més admira. Però l'autora és una dona tímida i gens valent que viu en un pis de ciutat. La crítica li posa una nota de ser més. Matt Paes, del Chicago Tribune, diu que algunes històries sobre nens estan fetes perquè es quedin en el paper. En el tercer lloc arriba Leder Heads una comèdia esportiva protagonitzada per Josh Clooney i René Selweger, situada en els inicis de la Lliga de Futbol Americana el 1925, on un heroi del futbol convéns a una jove promesa que és un heroi de guerra que el fitxi pel seu equip. Una periodista intentarà esbrinar si el jove és realment l'heroi de guerra que diu ser. La nota de la crítica és de B menys. Wesley Morris del Boston Glove diu que el film arranca lentament i en pas ferm, però que mai precisament avorreix, només una mica. Finalment, en el cinquè lloc tenim The Ruins, un film de terror on quatre estudiants americans de vacances a Cancún es troben a un turista alemany que els convenç perquè l'ajudin a trobar el seu germà petit, que va ser vist per última vegada amb la seva xicota, prop d'unes misterioses ruïnes. Abans d'anar amb l'entrevista, recordem el nostre correu electrònic, és el ningunoves.hotmail.com, des d'on podeu enviar-nos les respostes a les preguntes, a la pregunta que fem del sorteig de lot de còmics de Panini. Quin actriu interpretarà Betty Ross en la nova pel·lícula de Hulk que protagonitza Edward Norton, ningunoves.hotmail.com I ara sí, podem anar a l'entrevista. L'entrevista Avui a l'entrevista parlarem, parlarem bastant sobre Friends. Avui tenim com a convidat el Toni de la Torre, eh, col·laborador d'emisores com, per exemple, rac i que ha escrit eh, llibres sobre sèries com Herois, eh, House, eh, Perdidos, i ara ens presenta un llibre que es diu eh, Friends, Tècniques per a Ligar. Toni de la, de la Torre, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Com estem? Molt bé, ho sento una mica enretallat, no? Eh, eh, nosaltres... espero que... Nosaltres t'està sentim bé. Vale, a veure si ho podem... Sí, no sé si, no, si hi ha alguna cosa que no rebo... Perfecte, però... ens ho dius. Uh, El primer que et volíem preguntar, Toni, ens ha sorprès un llibre de frens ara, tants anys uh, després de que s'hagi fet la, la sèrie. Per què has triat ara per treure un llibre de Friends? Uh, jo crec perquè tocava, perquè no n'hi havia cap i, i perquè em venia de gust a mi, personalment. No ha sigut una cosa de dir... Friends ara està a moda o, o ara Friends podria triomfar si no ha sigut una, una cosa més personal, em venia de gust eh, fer un llibre sobre Friends i, i l'he fet ara com el podria haver fet en qualsevol altre moment penso que és una sèrie que té un recorregut prou llarg com perquè publiqui el llibre ara i tot i que ja fa temps que s'ha acabat la sèrie continuïn careixant uh, ah. després de, de, de, de llegir el llibre uh, uh -huh. he pensat, el primer que vaig pensar va ser, ostres Quantes vegades haurà vist els capítols de la sèrie? Sí, és el que passa una mica, no? Sí, és una sí. sèrie d'aquestes que més o menys eh, tots tenim algun fragment al cap, no? I, uh -huh. i és aquella sèrie que quan, quan surten en un tema de conversa entre amics és molt fàcil que tothom comenci a treure seqüències preferides o, o bromes que recordes en especial carinyo o, o moments entranyables de la sèrie. És una sèrie que té recorregut molt llarg, recordem que s'hi ha temporades, uh -huh. i per tant ha abarcat a diverses generacions, inclús la generació a l'ara, amb les uh, repeticions que contínuament fa quatre, doncs també l'ha conegut, no? Uh -huh. Per tant, una sèrie que coneix uh, gent molt diferent. El fil conductor del llibre precisament són tècniques eh, per lligar o converses que tenen els personatges que reflecteixes en el llibre sobre com, com lligar amb, amb nois o noies, no? Eh, tu tu has, has utilitzat alguna d'aquestes tècniques? Realment funciona? Sí, tant. Mira, jo penso que, que les persones, en general, quan es tracta de lligar, Uh, o de relacions amoroses, uh -huh. acostumem a, a comentar coses amb els amics. Perquè és un territori en el qual uh, tots, quan comencem, inclús quan ja portem un temps amb el tema, no en sabem res, no? vegades la forma més ràpida de, o la forma més interessant de conèixer què funciona i què no funciona és comentar amb la gent que tens a prop i parlar-ne i dir, he quedat amb aquesta persona però ara no em truca, no?, aquestes converses que tenim d'amics, sí. que ens expliquem tot després i intentem... A resoldre què està passant i, i com podríem fer-nos-ho per aconseguir la persona que la no? I els guionistes de Friends, com, en realitat són persones com, com qualsevol altra, i aleshores a la seva sèrie el que han fet una mica, o el que van anar fent, va ser portar aquestes converses que ells tenien, com, com a, a nivell personal, als seus personatges. I aleshores a Friends, entre altres sèries similars com podríem dir Seinfeld o Jackie Gill o sòries d'aquest estil de, de, de joves de vores 30, que normalment són 3 i 3, reflecteixen una mica aquesta sabidoria popular sobre uh, les tècniques per lligar que no estan escrites en lloc sinó que s'han anat cultivant a través de consells que una persona es passa a l'altra. No? Uh -huh. Per tant, són tècniques comprovades, perquè... Són, són consells que a algú ja li han funcionat prèviament. I, i quina és la que funciona millor? Perquè aquí ten, tenim un col·laborador molt solter que està molt... Sí, eh, això ho pregunto jo. Quina és la que funciona realment? Quin paper interpretar? Chandler? És més... Mira, jo diré que si, eh, ja no entrant en, en una tècnica en concret, jo diré que la millor actitud en quant actitud que jo crec, i en la sèrie crec que queda molt reflectit, el més important per per en sortir tant a l'hora de ligar és més la teva actitud que no pas uh, una cosa concreta que puguis fer o una frase fantàstica que puguis dir. L'actitud bona, per mi, positiva, és la de jo vi, Perquè jo vull ligar uh, passant-s'ho bé, ligar com un joc. No lliga com... No, no ligar posant-se una gran responsabilitat sobre les esquenes com, per exemple, podria fer Ross, no? Ross, quan pensa en ligar, està pensant doncs en trobar la dona de la seva vida, en trobar una noia fantàstica, inclús en, en formar un aparell estable i inclús, inclús pensant en matrimoni, fills, etc. És a dir, pensen en estabilitat futura i en que l'altra la, persona compleixi una sèrie de característiques, que ell vagin bé, que tot això, a l'hora de lligar, és molta responsabilitat, és molt compromís. I jo vull fa el contrari, jo vull... No, no persegueix cap objectiu quan està lligant, jo avui s'ho simplement com un divertiment, com un hobby. Lliga com una forma de conèixer persones i de passar una bona estona i, i no vol dir que quan estigui ligant la conversa que et digui amb no noia en qüestió arribi cap lloc. Potser es queda en aquella conversa, potser avança una mica més, potser no, però s'ho pren d'una forma molt, molt, més, molt més relaxada. Jo crec que és una actitud bàsica per enfrontar-se el fet de ligar si no volem acabar tot el dia levantant-nos i menjant-nos el tarro i queixant-nos perquè les coses no ens surten bé i tal, no, que s'acritud no és ràstica. Mm. Doncs m'ho apunto, eh, m'ho apunto, <ríe> aviso. <ríe> no, jo crec que és, que és això, l'acritud és un, un valor fonamental, perquè més que res no és el mateix eh, començar a, per, a, a parlar amb una persona només per conèixer-la, per curiositat, que començar a parlar amb una persona pensant en què pot arribar a ser aquesta persona no? ja la forma amb la que tu t'expresses cap a ella ja estàs intentant ser una mica la persona perfecta no? per seduir-la també el jove simplement és com és és ell, és el mateix no, no procura ser ningú i per tant és molt més espontàni i molt més natural Entre les innumerables situacions que hi ha de, de, de Ligue a la sèrie Friends què et va portar a escollir unes determinades per escriure el llibre una mica com va fer aquesta selecció? Clar, la vaig fer, per una banda la vaig fer per les que jo recordava amb, amb, més, amb més carinyo, no? Però per l'altra, que vaig fer, l'estructura del llibre, diguem que és de, va de 0 a 100, és a dir, comença a plantejar una situació d'una persona que no té parella i vol lligar, i acaba avançant, parla sobre com lligar, tecniques per lligar, com començar a conèixer una persona, com fer ja en la primera cita... Uh, i, evidentment, acaba amb la ruptura, no? Uh -huh. Des del principi fins al final. En el cas no t'agradaria de la persona, doncs l'abandonament, com superar l'abandonament i tal. Aleshores, partint d'aquest procés, vaig anar seleccionant escenes que, repre que representessin el màxim de bé el que significa aquest procés a la sèrie per poder-ne espreure el màxim de suc. Jo vol dir que potser hi ha alguna escena que és molt graciosa, però que no m'encaixava en, per explicar, uh, per exemple, la primera cita i, per tant, no l'he fet sàpid. Sempre ha sigut una mica la, la criteri selecció. Per cert, Toni, donat bé aquesta afició per, per les sèries en general. Uh, no ho sé, jo crec que ja a partir molta tele, uh -huh. posaven a casa poc fre amb la tele, és, és el que fan els pares, és dir, una hora i abans és a hores, no? Sí, sí, però això no es feia mai, eh? A, no, a no posaven molt de fre i, i crec que, bueno, li he agafat... Uh, que he agafat un cariño, ¿no? A mí la, la ficción, no sé cómo lo quieras decir. Mm -hmm. la tele te he de decir, veig series, no veig tele. Ya, yeah, ya. Yeah. Si m'explico aprecio, la serie es como com una forma de explicar historias que mm -hmm. creo que es igual de brillar, no superior al cinema o la literatura, pero la televisión para mí es una otra cosa. Mm. Va, opino exactament el mateix, perquè faig jo exactament el mateix. De la tele, poca cosa, només les sèries i pel·lícules. Jo Però... crec més, que de les sèries que es riguarda està molt relacionat amb això. Hi ha molta gent que ha descobert que les sèries poden explicar històries molt interessants i que pot ser molt millor eh, comprar-te un pack de perdidos, uh -huh. potser mirar-te'l en un parell de setmanes, a poc a poc, per capítol, que no pas veure el programa que fan de prime time a la teva de la nit. Uh -huh. uh, volia comentar-te una cosa, Toni. Um, després del boom que van viure al món de les sèries als anys 80, les mítiques, el Cotxe Fantàstico, l'Equipo A, MacGyver, bueno, que eren les de l'època, no? en definitiva, durant els anys 90 va haver com una mena de desert que... Uh, finalment a principis doncs, de, de l'any 2000 o, o potser abans va haver-hi un ressorgiment amb noves sèries com Expedient X o l'inici de la franquícia eh, CSI a què creus que es va eh, aquest nou ressorgiment del món de les sèries que semblava pagat a principis dels 90? Mira, jo crec que aquest nou ressorgiment eh, com en gairebé totes parts eh, depèn dels creadors o sigui, de les persones que hi ha al darrere i crec que en aquest cas uh, van arribar a, a dirigir projectes persones que uh, són molt joves, la majoria, vores 30 i que, i que de molt petits havíem havíem havien, viscut, uh, havien mamat, diguem algun de les sèries dels 80 no? uh -huh. aleshores el seu plantejament quan van arribar a tenir les sèries a les seves mans va ser fer televisió d'una altra manera o sigui, no tornar a fer les sèries que ells ja coneixien he mostrar una forma diferent d'explicar uh, altres històries, tot i que fan constants referències i, i en aquest sentit, són molt, són molt de picar l'ullet a, a, a altres espectadors de sèries antigues. no? Però jo crec que tenen un plantejament busquen donarli la volta i sobretot busquen una re a volta que és un punt de vista molt humà. És a dir, hem canviat l'heroi clàssic de, resultant de com podria ser Michael Knight. Mhm. Uh -huh. Per, per personatges amb conflictes interns molt importants que podem veure per exemple, perdidos no? uh -huh. que pateixen, que tenen dubtes inclús frens mateix tot i que és el surat de, i que en general ells són molt feliços no? sí. també tenen els seus dubtes es pregunten si, si l'amor per tota la vida existeix si, si és possible tenir una feina eh, molt ben pagada i al mateix temps tenir temps per tu vull dir, els personatges que estan triomfant ara són personatges molt existencials no? i jo crec que, és, que això és perquè hi una sèrie de nous creadors que, que, es, miren, que es miren les sèries de televisió eh, des d'un punt de vista molt filosòfic uh -huh. que abans que es mirava des d'un punt de vista totalment d'entretenir per cert, tu que has, has escrit un llibre sobre, sobre perdidos. saps el que està passant en aquella illa? <laughs> suposo que t'ho haurà preguntat pregunta el milió no? ja, ja jo crec que, que es comença a resoldre ja. sí, no? jo crec que, que sí ara la quarta temporada estan començant a donar respostes, tampoc et diré jo ara què, què penso que està passant perquè potser algú que no ha vist alguna cosa fonamental li xafo la sèrie Sí cosa que no m'agrada fer perquè jo no ho suporto. No, no clar. Però, però jo crec que la quarta temporada ja estan donant pistes estan mostrant com serà més o menys el final, estan resolent enigmes que, que arrossegaven des de la primera temporada jo crec que les dues que falten perquè seran sis al final uh, ho acabaran lligant tot uh -huh. i el gran drama que tenim que no saber què passa <ríe> suposo que deus estar preparant ja sé que segurament no ens ho diràs eh? algun nou llibre sobre alguna sèrie amb ment que tinguis pel cap estic preparant llibre però no sobre sèrie ah molt bé sí. No et, puc, no et puc dir, perquè ja saps que sí. en aquest món de les editorials per això, per això. que no parlis dels projectes, d'aquesta història. Mm. Mm. Però és un llibre de ficció o... Això no, és, és, no és, és açà, és açà. Val. Mm. És açà, però no t'ha res no sé. En un mm. moment, bueno, jo crec que em French m'he passat molt bé escrivint-lo i de moment no, no m'ha sortit cap altra idea sobre llibre de sèdia. Uh -huh. Molt bé, i per acabar, una darrera pregunta. Has vist alguna sèrie nova que diguis ostres, quin gran descobriment, això val la pena que ho veieu? Mira, mira, et diré, aquest any, diguem, aquesta nova temporada, tinc molt insistent amb tothom que coneix uh, que vegin una sèrie que es diu Pushing Days Isis. Uh -huh. D'acord? Que he de posar el nom. Pushing, Pushing Days Isis. Que, que és difícil recomanar-la a algú que, que ja ha vist alguna És a dir, és difícil dir... Els que els agradin al el house els agradarà això o els que els agradin SSI els agradarà això perquè és una sèrie que no té a veure amb cap de les que actualment triomfa aleshores és complicat buscar una analogia que, que pugui servir de referència però perquè és una idea la sèrie uh, té una estètica molt Tim Burton per dir-ho així uh -huh. i la història, que és uh, principalment romàntica tot i que té un, el seu punt negre uh, a mi em recorda molt a Meli el uh -huh. Quiligradi, Amélie, uh, no tingui por de les històries romàntiques així una mica dolces, però amb un punt uh, d'humor interessant, jo crec que és una sèrie molt bona, molt interessant, i sobretot que fa una cosa que consereix molt poques sèries, que és enamorar-te, no? Trobar aquest punt entranyable, que potser és el que podria compartir amb Friends. Uh -huh. Pushing Deixis, eh? Doncs ens l'apuntem. Sí, sí, sí, sí. Només hi ha nou capítols, Uh, perquè l'emissió ha estat únic aturat a causa de la vaga tot el sí. que continuarà mm. Però, bueno, són 9 capítols que es poden veure que estan molt bé mm -hmm. doncs uh, res més Toni, moltes gràcies per, per atendre'ns aquesta nit i recordar tothom per a un llibre excel·lent per aquest Sant Jordi i per passar-vos molt bé és aquest Frens tècniques per a que, que recomanem des d'aquest programa. So, Exacte, que ligareu molt amb aquest llibre. Moltes gràcies, Toni, bona nit. Igualment, bona nit. Series anobert als 40 minuts. Doncs nosaltres el que farem serà fer un, el nostre espai de sèries avui una mica més curt de l'habitual perquè ja n'hem parlat molt de sèries i abans d'anar a la secció de còmics doncs comentar que la sèrie Entre Fantasmes que va tornar la darrera setmana, aquesta pel·lícula, aquesta sèrie que protagonitza Jennifer Love Hewitt Um, entre fantasmas o entre melones, que podrien dir molts de nosaltres o entre vestidos, perquè entre els vestidets que arriba a portar al llarg de, de la sèrie, vull dir, és aquesta tercera temporada i ha arrencat amb una gran quantitat de vestits, tots apartats i ensenyant bé l'escot, eh? Com ha de ser en el cas de Jennifer Lohiwick, que té un bon escot i per tant, escolta, la de lluir aquest fantasmes que, bé la pregunta, com deia Padre de Família per què els fantasmes van cap a ella doncs, té un, dos motius bastant clars comença, doncs, ja ho hem dit, aquesta, aquesta temporada els dijous a la nit d'Entre Fantasmes a 4 també ha començat la quarta temporada de Mujeres Desesperades ja les anirem comentant aquestes sèries per anar agafant i igual que la segona temporada de les cròniques de Sarah Connor que, que volíem comentar una mica aquesta sèrie que sembla que porta dos o tres capítols que actualment ha passat TV3 i la veritat, bueno, ara en Jacinda farà algun comentari però a mi m'ha patinat una mica la sèrie és acció pura i dura sense pràcticament res a nivell argumental Um, res a veure per mi ni amb efectes especials ni amb el que és el Terminator que coneixíem fins ara i bé, que la cosa, menys a mi no m'ha acabat d'agradar um, Jacinta, et veig una mica atabalat no sé si vols fer algun comentari de les cròniques de Sarah Connor abans de passar amb els còmics que hi trobo faltat faltar Chuck Norris Chuck Norris, home sí, perquè com hem comentat el que fa de Terminator dolent sí. la pinta que fa no... T'ho podria escriure molt gràficament, però no ho veig convenient. No m'acaba de convèncer. I... Bueno, ja pots dir-ho el que hem dit fora d'antena, eh, que fa pinta, uh, fa pinta d'actor... Fa pinta d'actor o porno reciclat. Well, ja està, home, no passa res, eh, no passa res. El que em va sorprendre molt és que el director David Nutter, que sí. jo aquest senyor l'he seguit bastant perquè va dirigir molts episodis d'Experient X, i allà la, la direcció que tenia era impressionant. I en canvi en aquest primer episodi em va semblar, però horrorosa. Cotreja, cotreja. Cotreja moltíssim, és sèrie veia dels 80. Sí, sí, jo diria la decepció de la temporada, no?, les cròniques de Sarah Connor. Digues. Però recomanar ferventment que tothom m'hi ha enganxat, perquè brutal. Sense ficció cotronca, ho admeto, ho admeto, no hi cap problema en admetre-ho, però que aquest toc british a mi realment m'ha convençut bastant. I abans que comentaven del Còtx Fantàstic, dir que el, el Còtx Fantàstic ha renovat, o sigui, que hi haurà primera temporada de la sèrie del Còtx Fantàstic i que el capítol pilot la madrarà d'aquí, no sé, suposo unes setmanes, televisió espanyola, o sigui, que Còtx Fantàstic torna també al seu canal d'origen, que era Televisió Espanyola. Tenim preparat tots pels còmics, sí? Doncs, vinga endavant la tranyina de Spider-Man la capa de Superman el bat de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic Bona nit Aram Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé Uh... agau moment un mica estrany. Per cert, aban de començar la secció de còmic? Sí, vu dir <ríe> fa quedar. <cagar. ríe> Ara que no pot haver ningú aquí que em digui mai. No no, ja... Prou, prou, prou, preu, hems eh? posarem coni. <ríe> sí, sí. I, a... molt. I, a... Això t'ho diria jo, jo fora d'antena. I, i coses pitjos et podria dir. Però sí, la, la, és una sèrie decebedorant, la veritat. Sí, sí. Decepcionant, un la Rivertam que els estimava molt quan estava Firefly i esperem i quit molt. Sí, sí, la veritat és que i diuen que hi haurà segona temporada. Jo, sincerament, mmm, bueno, fa si no, jo per, amb, per mi he perdut ja, ja. el espectavor. Ja, que crec és que No, no, ja. Tots ho hem intentat. Molt bé, Molt bé Aram, eh, què ens tens eh, que explicar aquesta setmana respecte al còmic? Uh, aquesta setmana respecte al còmic porto dues notícies i una promesa que vaig fer fer ja un mes poder uh -huh. de fer un pressupost d'aquest saló del còmic. Molt bé. De dir, com s'ha viure un saló còmic amb 100 euros? 150 he que era i no per pràcticament res. Sí, sí, recordem que el saló és la setmana que ve, dijous que ve. El saló és dijous que ve, com que dimecres que ve estaré molt, molt, molt dins, penso que ens fes-ho ja perquè... <susurra> Així ens assegurem. A veure, què ens recomanes? Què us recomano? A veure, també és de la meva selecció, eh, aquí a gustos. El primer, el més imprescindible, com mirem per a l'Espels, mirem per a Norma. El més imprescindible és el primer volum de Los Esquels, que és una obra de... Val? Aham. <susurra> <susurra> sí sense dubte la novetat més destacada d'aquest solo còmic. És un conjunt de tres obres que la anirà publicant norma i aquest trièrgol anirà, a més a més, si s'algueixen a edició americana, amb un estuig per guardar-les totes tres juntes. És una obra, bueno, en general, increïble. És una obra és una obra sexual, quasi formogràfica, però és l'última obra mestra de Tala. oi. Ah, la va... infinitament vai... indispensable. Vai, hi ha coses que recomanes, eh? Sexe dur per antenes,. Escolta. No, però que bé veure oi que parlem meravellos de NICAC i és una sèrie també una mica um, sòpia sí, una mica guarrint del gas sí, sí, i tant o oh, aquella sèrie gay com es deia? Queer Folk exacte uh -huh. aquí, aquesta sèrie també era una mica explícita sí, sí, i tan tant sí, sí, sí anem a més recomanacions un nou volum de Hellboy ah Hellboy i la Bruxcatron i altres historiades ahà uh -huh. la de the Mike Vindalay i dibuixos de Craig Raffel que és un home que està molt molt bé i que més de veure... més o fer històries èpiques. aquest és molt baratet, 11 euros potser és dintre de la meva selecció el més percindible però la veritat és que era barat per tant m'anava bé per fer en aquí i la veritat és que això, a Selvoi m'agrada molt bé Comencem. què més? el segon volum de Rising Stars que es titularà Poder jo de Michael Straczynski que tots el coneixem per les seves sèries 200 pàgines a color, 18 euros un còmic entretingut sense més ambició i la veritat és que el primer volum de Rising Stars estava molt bé. Eh? m'agradava. És una mica, trobo, la, la llavor d'on que surten Heroes i aquestes sèries de personatges que tenen superpoders i apareixen de cop i volta. Mm, per cert, ara que parlaves d'Estraczynski, saps que ja ha sortit el número 1 de, del Thor? D'Estraczynski? Sí, sí, sí. sí ja, el tinc, ja el tinc. Ja ens comentaràs. Molt, bé. És molt recomanable. Mm -hmm. És, a mi, senzillament, m'ha encantat. Té un parènteses com sense van pluralitàries, veiem que és un còmic excelent, la veritat. L'únic que critico és la imatge de Thor. el dibuix. No agradar aquest que li ha posat. Sí que és veritat. Com mereixo poso d'anar Thor amb cota de malles, hm, mmm, fa una mica estrany. Però és un còmic molt recomanable, però la veritat, aconsegueix així a, a mi ja m'tenen. Uh -huh. És un que és un dels meus comics que me comprat aquest mes. Caraito, quin còmic de grapa, la veritat, extraordinari. Molt bé, doncs recomanat al torn. Més Deixarem coses Deixarem una mica als superherois I em un còmic que fa conya dels superherois Que ja que està Ecos del passat. És un altre volum de l'obra de Paul Gris És un autor de còmics així bastant underground Un volum en blanc i negre Sobre un personatge superheroi Sobre un personatge superheroi Sí, el... sí? No. Un personatge superheroi eh, a Anglaterra Que s'enfonta eh, Superruins clàssics, com poden ser Estar Pagacero i personatges d'aquest estiu. La cosa és que està molt bé, és una visió així, bastant fresca. I et val 18 euros. És una mica car per ser en blanc i negre, però la l'edita Dreamers, que és una editorial petita i no li poden demanar tampoc que em faci una bona relació qualitat-preu. Uh -huh. La que enorme, és una editorial molt gran que edita molt de còmics i tampoc ens fa una bona relació qualitat-preu. No, tampoc, tampoc. És no, una veritat. És una mica criticable, eh? I per acabar, recomanarem un parell de còmics, la d'Agostini. El primer és Superman, les històries d'Alan Moore, imprescindible, o sigui, 128 pàgines de color, 17 euros, una visió diferent del mite de Superman de la mà d'Alan Moore. L'aviat és que és una obra que, a més a més, és pràcticament impossible de trobar aquí, habitada, perquè són cómics saltos, no, no segueixen una línia, amb dibuixants molt diferents, van des de clàssics com Curtis One o Dave Gibbons, amb qui va fer va ser obra mestra Watchmen amb diu com George Pérez, Rick Bérez o sigui gent em sembla molt interessant la veritat és que aquest còmic no decepcionarà a ningú i per acabar i he volgut incloure, excepcionalment si no semblava que he de fer trampa com a novetat un còmic que jo em compro cada cop que surt que es via l'últim hombre, Madre Patria uh -huh. aquí d'aquí segurament hi haurà altres novetats del solo del còmic que també m'han compro el però he cregut que si no m'incluia com a mínim una fer una mica de trampes perquè clar, dir no, mira, novetat del fau del còmic 100 euros, però després me'n gastaré 150 amb coses que ja em compro normalment i era una mica de trampa i aleshores eh, tinc una selecció aquí de volums que s'han quedat fora però que també estan a la mar de bé sobretot per regal uh -huh. sí, com, com per exemple a veure, digues, sí, i tant i tant, i tant el primer és els arquivos d'Espírit és el 15 è volum però aquesta és l'etapa bona. O sigui, Will Eisner va fer el personatge de d'Espírit, que ara està adaptant Sam Miller per al cinema, per cert, que sí. va fent ara una adaptació. Doncs uh, Will Eisner té dos etapes d'Espírit, abans d'anar a la guerra i després d'anar a la guerra, abans i després de la Segona Guerra Mundial. I a partir del volum número 14, són els volums que va fer després de la guerra i són absolutament magistrals. O sigui, molt i molt recomanables. Però clar, són 192, 192 pàgines de color, 35 euros. Ah, sí, una mica cara. eh? Sí, només aquest volum ens destrossa el prespòs, pràcticament. Sí, jo crec que sí, eh? Era com a mínim complicat. Un altre volum que està molt bé és Internet EO i Aparatu, que no de recomanar perquè ja l'has llegit. Són unes tires d'en Mauro Entrialgo, que al llarg de tot un any ha estat penjant en el seu bloc de El País. És uh -huh. un bloc muntat i anava penjant tires còmiques, una cada dia parlava d'això d'internet doncs, i de les noves tendències i estava molt i molt bé uh, si no us l'heu llegit vol dir res que és molt recomanable són 18 euros de l'editorial Diàbola un editorial que a mi no em sona que hagi publicat gaire res uh -huh. i per acabar, Clàssicos Mad primer volum, Los Idiotas de Siempre 300, aquest té una dona de la seguretat preu 336 pàgines de color, 20 euros uh, la mare de totes les revistes així es el, el basadi del jueves i un plantell de luxe de, de, de l'època bona realment del Max Harvey Kurzman i companyia. Uh -huh. La veritat és que aquest volum em sembla també que pot ser molt interessant. Doncs aquest any et faré casa amb una de les teves recomanacions, com sempre. Només una? Quina vera? L'any passat vaig fer el Green Arrow i que no me n'he arrepentit i aquest any en farem... Ah. Bueno, en Jacint m'està fent senyals com un boig que anem acomiadant. Uh, ara, amb alguna cosa més que vulguis dir abans d'acomiadar? Que serà un còmic d'escenas de matrimoni. Oh! Oh. Bé, que Pol! Ja està, jo som Molt bé, hòstia. És, és, és... La frase a l'epidària de la nit. Bé, Aram, fins la propera. Fins una altra. Vinga, bona nit. Uh, nosaltres també ens anirem acomiadant. Ja pots anar posant la música de fons, Jacint, i és que com que s'estrena aquesta setmana Rebobine, por favor entre els remakes que hi trobarem hi trobem aquesta sintonia de la pel·lícula Cada Fantasma que és la amb la que acomiadem el programa d'avui, si és que la tecnologia ens ho permet, sí, sí que ens ho permet sí. Jacint, la propera setmana ens tornem a trobar aquí al Ningú No És Perfecte Això espero. i tant, jo mateix l'Ignar Zerba també m'acomiada a tots vosaltres, fins al proper la propera setmana al Ningú No És Perfecte fins llavors, bona nit Who you gonna call? Gunbusters! If there's something weird, and don't look good, who you gonna call?